Якщо цей мерзотник зацікавився Музькою, то в дівчини можуть бути великі неприємності Музька вийшла з читалки, коли вже вечір упав на місто давно А коли її гукнули, навіть спочатку не зрозуміла, що то до неї Але чоловік підійшов ближче і назвав її домашнє ім'я «Ви не почули мене, Музько?» Сусід кадебіст стояв поруч із дівчиною і якийсь незрозумілий холодок побіг у муськи по спині «Добрий вечір», – спромоглася відповісти. «Нам треба поговорити», – сказав твердо так, що ніяких заперечень не могло й бути. «Про що?» – незрозуміла дівчина. «Про вас, моя Люба, про вас». «Що про мене говорити?» «Та знайдеться», – багатозначно мовив Родімцев. «Сідайте в машину». Музька зрозуміла, що їй ніхто не допоможе, навіть якщо вона почне кричати про порятунок, бо хто насмілиться перечити начальникові обласного КДБ? який власною персоною приїхав затримувати якусь студентку. Дівчина попленталася за Никанором, а в її голові пролітали думки одна чорніша за другу. Ото й усе. Бабуся хотіла вберегти тебе від тіні батьків, відіслала так далеко від дому, відірвала від свого серця дитя наймиліше, а таки не вберегла. Потворні мацаки системи знайдуть тебе і на краю світу. От і знайшли. Може, треба було переселятися в гуртожиток, там не так швидко оглядів би Муську цей мерзотний тарантул. Треба було, але вже пізно. Він зловив свою жертву, павутина обплутала ніжну комашку. "Сідайте", сказав неканор на крісло, коли вони зайшли до його кабінету. Кабінет був просторий, на стіні портрет Дзержинського. Муська сіла і відчула, як тремтять її коліна. "Я знаю про вас усе", почав Родимцев. "А я нічого й не приховую", знайшлася дівчина. Не приховуєте? А про своїх батьків ви теж усім розповідаєте? Не розповідаю, бо ніхто не розпитує. А жаль, що не розпитує, бо якби у вашому університеті цікавилися, яких студентів приймають, то знали би, що в них навчається дочка злісних ворогів, фашистів, у яких руки в крові радянських людей, зарізяк із великої дороги. У Музьки очі вже були повні сліз, але дівчина намагалася не розплакатися. А Никанор продовжував. І нащадок цих бандитів – студентка Державного університету. Звісно, ми спитаємо в керівництва, куди воно дивилося, як допустило, що прислужниця фашизму навчається. «Що ви говорите?» – обурилася Музька. «Яка прислужниця? Якого фашизму? Його ж давно немає!» «Кого?» «Фашизму! Не можна бути прислужницею того, чого немає!» «Як немає? А в імперіалістичних країнах хто підіймає голову?» Але я не в імперіалістичній країні, я тут. Але хто твої батьки, ти знаєш? Я ніколи їх не бачила. Це нічого не значить. Тебе виховувала бабуся, така ж Бандерівка. Бабуся, вона лише бабуся, вона не воювала. Просто ніхто цього не довів. А хіба людину можна звинувачувати, якщо не доведена її провина? Які ви всі зараз мудрі, які грамотні! Никанор нервував, і видно було, що недалеко до того, що він зірветься на дівчині. Та враз він наче присмирнів, нахилився над муською, дихнув на неї тютюновим перегаром і сказав «А тепер слухайте мене». Це не віщувало нічого хорошого. Дівчина напружила всі свої нерви і заплющила очі. «Розплющ очі!» – гарикнув Родімцев. «Дивися на мене!» Муська розплющила очі й утупила свій темно синій погляд на Никанора. Глянула на родімцева таким знайомим поглядом, що в того аж кров похолола в жилах. Не був ізлякливих, та все ж якийсь містичний холод пробіг по спині. Никанор не витримав, відійшов від дівчини й почав говорити. Маю до тебе пропозицію. Дівчина знову згорнула нерви в кулак. Хочу, щоб ти виправдала звання радянської студентки й комсомолки і почала працювати на органи. Темно-синій погляд налився люттю. Ні, сказала тихо, але твердо. Що ні, не працюватимеш? Музька заперечно похитала головою. Я не маю до цього хисту. А який хист тобі потрібен? Тут ніякого хисту не треба. Щомісяця приносиш звіт кураторові. Ото й уся робота. Ні, Муська навіть не хотіла розпитувати про те, що то за звіт. Вона чудово розуміла, що її змушуватимуть доносити на одногрупників і викладачів. Ні? Тоді тобі доведеться попрощатися зі своїм любим професором-басистем.